Strider har utbrutit mellan Nord och Sydkorea. I en radioutsändning från den nordkoreanska Folkrepublikens huvudstad Pyongyang meddelades i morse att Nordkorea har förklarat Sydkorea krig. Den amerikanska ambassadören i Sydkoreas huvudstad Seoul förklarar att väpnade styrkor från Nordkorea i morse gjorde ett oprovocerat anfall mot sydkoreanska gränsbefästningar. Nordkoreanska styrkor uppges ha besatt några orter söder om gränsen. Invasionsstyrkor uppges också ha landstigit 18 kilometer söder om gränsen. Gränsen ligger bara 60 kilometer från Seoul. Nordkoreas armé beräknas uppgå till 180 000 man. På Sydkoreansk tal betecknar man läget som fullt utbrutet inbördeskrig. tt med Meduno Stenholm i slutet av juli har nordkoreanerna utrustade med effektiva sovjetiska vapen ockuperat nästan tre fjärdedelar av Sydkorea. Då lyckas FN-styrkan, amerikanska marktrupper från Japan men också bland annat två brittiska bataljoner från Hongkong stoppa den nordkoreanska invasionen och själv gå till anfall. När sedan FNs amerikanska överbefälhavare, general Douglas MacArthur Låter sina trupper gå över 38 breddgraden och fortsätta norrut mot Kinas gräns, går Kina aktivt in i kriget. Efter en vädjan från internationella Röda Korset i Genève om hjälp beslutar den svenska regeringen i juli att Sverige ska sända ett fältlasarett till krigets Sydkorea. Under januari... Ertjänst Folkrepubliken Kina av en rad stater, bland dem Indien och Storbritannien samt Danmark, Finland, Schweiz och Sverige. Folkrepubliken Kina utropades förra året av kommunistledaren Mao Zedong. I Sydafrika antar parlamentet en segregationslag som delar Sydafrikas befolkning i tre grupper. De olika grupperna ska leva åtskilda från varandra inom särskilda områden. Frankrikes och Tysklands produktion av kol och stål, nödvändiga basindustrier för upprustning, bör inordnas under en gemensam myndighet, föreslår Frankrikes utrikesminister Robert Schuman. Förslaget ingår i en noggrant utarbetad plan för att ena Europa, den så kallade Schumann-planen. Den syftar till att i Europa skapa en gemensam marknad.